de la vall arrobes a mail.com,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 Les 5 i 2 minuts de la tarda, diumenge 3 d'octubre, i això vol dir que comença un nou programa de l'Eco de la Vall. Benvinguts al programa ecologista al magazín Sonor Ecologista de la Vall d'Ostoles. Com cada diumenge, de 5 a 7 de la tarda, aquí a la sintonia del 107.7 de la freqüència modulada, el 107.7 de la FM, al municipi de les Planes d'Ostoles i potser també arriba la senyal a Sant Feliu de Pallarols, a Mer, a la Vall de Cugolls... Precisament avui anirem cap a la Vall de Cugolls. Abans que res, us pregunto com esteu, com heu passat aquest diumenge, com l'esteu passant. Si esteu sintonitzant Ràdio Les Planes, doncs moltes gràcies per seguir la sintonia d'aquesta minor emissora municipal i aquest programa amb vocació de servei, però també, sobretot, de divulgació, que és l'Eco de la Vall. Gràcies per acompanyar-me. Gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Gràcies. Us deia avui anirem a la Vall de Cogollix i en realitat anirem una miqueta més exactament just a sota del volcà Puig Rodó, el que vam fer referència la setmana passada eh, quan vam comentar aquesta qüestió de l'erupció dels volcans fent referència al de l'illa de la Palma a les Canàries però també sobretot als volcans que tenim aquí al, al, a la Garrotxa del Parc natural però també d'altres menys coneguts, com aquest d'aquí al costat mateix, el Puig Rodó. Doncs bé, als peus del Puig Rodó, a la zona de la vall de Cugoix, tenim el Mas al Vilar, i coincidint amb aquesta iniciativa del Benvinguts a Pagès, doncs van fer una visita guiada, ahir dissabte, ahir mateix, dissabte 2 d'octubre, van fer una visita guiada, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi, i d'enregistrar doncs, com va ser aquesta visita. I és el que escoltarem en aquesta primera hora de programa. A la segona hora del programa tindrem dos àudios. El primer és droga dura, perquè escoltarem una conferència sobre el canvi climàtic i la guerra amb la veu de Neus Casajoana, amb la Neus Casajoana. A continuació, també en aquesta segona hora de programa, escoltarem a l'Alfons Pérez de l'Observatori del Deute en la Globalització, que va fer una ponència a aquest setembre a l'Ajuntament de Girona, <coughs> disculpeu, a l'Ajuntament de Girona, dins del que es coneix com els horitzons del Pla de Transició Ecosocial de l'Ajuntament. I, per tant, estem preparant aquest Pla de Transició Ecosocial i ens pot interessar eh, conèixer-lo com a referència per la resta de municipis i, en definitiva, per tothom que, com sabeu, doncs estem immersos en aquesta transició ecosocial, encara que ho estiguem implementant o, o fent amb accions més o menys directes, més o menys importants ja sigui des de dalt, legislativament, empresarialment o des de baix, des de la societat civil, els moviments socials, etc. I, per tant, ens pot anar molt bé. Per altra banda, a banda d'escoltar aquesta ponència, us dic que a l'Alfons Pérez ja tenim una entrevista amb ell acordada i no sé si serà el proper cap de setmana 10 d'octubre o el 17 perquè eh, haig de combinar doncs, eh, diverses, diverses entrevistes i un debat que també tenim pendent, com us vaig dir, que eh, també serà interessant per aquest mes d'octubre sobre l'espai protegit del riu Brugent. Doncs va, somi, sense més preàmbuls, anem a escoltar aquest enregistrament que, jo crec que ha quedat prou bé, recent sortit del forn de la sala de muntatge. Son 45 minutets i espero que us sembli interessant. Ja veureu com realment és molt refrescant tot això que ens comenten a peu a peu d'horta en David i la Mar de Hort viu. Benvinguda al Mas, al Vilar. Fem una petita dinàmica de presentació. I llavors era per trencar una mica el gel. En canvi de presentar-nos cadascú, presentarem els uns als altres. Si vols pots començar tu mateix a presentar la teva companya. Qui has conegut? he conegut Laia. la Laia que està aquí el, a l'allotjament rural i és la primera vegada que ve sí. i que necessita relaxar-se així que molta calma la <laughs> i res Endavant, Laia I és Jordi és d'aquí Pla, de Plaques d'Escola i porta el tema de la ràdio local ja ha vingut a fer una, a gravar la sortida, a la visita Perfecte, els de l'altra banda us sentiu bé? Sí. que expliquen? Vale. És en Sergi i t'hi vas a tu l'àlia de Rosana, però està aquí amb la seva família passant una estada. Molt bé. bé. Ara, quins presentes? L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Un veïn. Deixa'm afegir, Josep Maria Camisans, si us plau, una reverència. Gran mestre de l'horta ecològica. No, no, això el diu en David ja n'hi ha No, és, és la veritat, és la veritat. Quan nosaltres vam començar amb l'horta, tots els dubtes que teníem, li demanàvem a en Josep Maria i ell, sense cap recança, ens els responia. Per tant, és un gran honor que hagis vingut a, a veure el nostre projecte. Gràcies, gràcies. I a la Lorena. Conveïn. I a la Lorena.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 i, I, bueno, per exemple, aquí hi ha una estructura que havíem fet mongeta En Aquí tenim carxofes, que les vam plantar al febrer, que ara les vem d'allà a l'agost i estan rebrotant. Aquí tenim un cultiu que és per all En Aquí tenim els calçots. A baix també tenim una mica més d'all tendre. tendra. Allà hi ha una mica de mongeta tendre,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 juntament amb el biofilm fiquem una tira de rec a sota i les safates i anem transplantant a la distància eh, més adequada per cada cultiu. Les tomaqueres doncs, les fem a un metro, doncs, les mongeteres a 30, els enciams a 30 i una mica aquest és el, el sistema general que fem servir. Sempre tenim plantes en diferents processos de creixement, no? Algunes que acaben de trasplantar, algunes que estan molt a final de cicle. I, clar, em preguntaven per aquestes mongeteres ara realment fan molt mal aspecte perquè ja estan al final del cicle de la seva vida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 Hort viu. Microbiòtica. En l'agricultura eh, es té el concepte de, que la terra necessita una part d'estructura perquè les arrels puguin anar per la terra i desenvolupar-se, que necessiten una part química, que són els nutrients, el nitrogen, el fòsfor, el potassi, el manganès, tots aquests nutrients, i no es té gaire en compte la, la part biològica, la part de la microbiologia. No? Aleshores, des de fa un any que estem començant a veure que, que això funciona molt bé. Com ens vam adonar? L'any passat ens a donar que la, les plantes eh, començaven a tenir problemes i no sabien d'on venia. Aleshores vam veure que no era un tema de nutrients, sinó que els nutrients no estaven disponibles, estaven bloquejats. I aleshores bueno, vaig començar a fer analítiques, vaig parlar amb tècnics i al final el que vaig trobar més acertat és fomentar aquesta part de la microbiologia de la terra perquè el que fan els microorganismes és solubilitzar aquests nutrients perquè estiguin disponibles per les plantes. Aleshores hi ha diverses maneres, la tècnica de la permacultura, o l'agricultura regenerativa, que no a llaure la terra doncs ja fa que aqu aquesta població de microbiologia sigui estable en el nostre cas, el fet d'haver de treballar la terra doncs malmenys la microbiologia aleshores, clar, la, mic la microbiologia quan no té aliment es torna espora i se'n va aleshores, vam començar a fabricar microorganismes de muntanya agafant les fulles del, del bosc en descomposició i barrejant-les amb segó de blat i melassa i després activant-los i després eh, faiem aplicacions foliars i via rec, i bueno, les plantes les veus que fan un canvi, si veus un all tendre que estava groc, fas una aplicació de microbiologia al 3%, foliar, molt baixeta, i veus que aquella planta revifa, comença a tornar-se verda, com comença a créixer... Aleshores, bueno, vam veure que això funcionava i hem anat per aquest camí. Aleshores, una altra cosa que, que vam fer amb la microbiologia, per exemple... És aquest cultiu uh, de tomàquet... que veieu que aquí que està amb un arba sa, ha, ha plogut molts litros... però bé no té fong... té una mica aquí... Una mica, però... Aleshores... Uh, què vaig fer amb aquest cultiu? Uh, L'any passat en aquí hi tenia el pèsol... el, el tiravec... aleshores... Uh, quan vaig treure el cultiu del tirabec, no vaig treballar la terra... simplement vaig escatar una mica per sobre... En aquí no vaig ficar biofilm... vaig conservar l'estructura i vaig plantar la tomaquera. Aleshores, bueno, la tomaquera aquesta no li vaig tirar pràcticament adob. I, bueno, hem collit molts tomàquets i encara segueix fent. I ha resultat, vam fer la... Volia fer aquesta prova, que una terra sense treballar després de cultivar una llagum, i penso que ha funcionat bé. Aleshores, el que ha fet és aprofitar tot el nitrogen que ha fixat la, la, la llagum i tota l'estructura que havia format i tota la microbiologia que ja hi havia. Aleshores, és una tècnica permacultural, aquesta. La contra és que hi ha una gestió d'herbes que, que s'ha de fer, i bueno, en aquest cas he anat passant la dalla alguns cops, però vaja. I bueno, la tomaquera, com no sé si el sabeu, això s'ha d'anar podant perquè aquests llocs. Els brots axilars aquests s'han d'anar traient perquè treuen força a la tija central. I, bueno, ha arribat un punt ja, que el que vam fer és escapçar-la de dalt perquè ja no creixin més, perquè ja no, ja no els hi donarà temps de fer més tomàquets. Com interessa és que acabin de madurar i ja està. Sí, perquè ara l'energia que li queda la planta la dedicarà a la maduració dels fruits que li queden. En canvi, de dedicar energia a anar creixent fulles, anar tirant fulles, no. S'ha de prendre la Mentre les temperatures siguin adequades pel tomàquet, doncs anirà fent, cal que vingui una glaçada, tot això es muirà. Les albergínies, les pebroteres però tal i com pinta la cosa sembla que sí. sí. Hort viu, agricultura ecològica. la línia d'enciams que estem collint ara mateix. Després, aquí, una altra línia d'enciams. Després, aquesta és una bleda molt maca, que ha molt, que té molt sabor, que és la mini-bleda. Llavors, veieu que és com diferent. És com més, més densa i, i no creix tant, però queda més, queda més concentrat tot. Sí, s'asseu amb un espinac, Sí. A al mercat la gent m'ho diu, que es pensa que és espinacs. Sí. I bé, bueno, després aquí tenim escarola llisa, la xicoina que en diuen. Um, aquesta escarola llisa el que vol és fred. Quan li toca el fred és quan treu sucres, queda més dolça. Si no, amargueix una miqueta. Ja la tenim també per quan arriba una mica el fred. Després en aquí tenim una línia d'àpid que anem traient i una línia de remolatges. Carbasses grosses, les provençals... I també hi havia l'espotimorró, que alguns hi ja ha una terrabena de cistelles. I ara queden al camp orejant-se la, la que es diu de cacauet, de violí o butternut. Aquest camp, aquest any el vam obrir tot de carbasses, teníem cinc línies. Sí, cinc línies. Aleshores, vam començar per allà amb la varietat d'Ocaido, que són aquelles que no s'han de pelar, l'espotimorró. A la part central vam fer aquestes de cacauet i a la part final vam fer les provençals, que són aquelles grosses. Bueno, l'any passat ens va anar molt malament el cultiu de carbassa, que és un cultiu fàcil, en principi, només és eh, adobar bé, perquè és una planta exigent, i regar-la molt. Després és una planta que colonitza tota la superfície de la terra. Bé, bueno, doncs no sé, no, no va haver-hi manera. Es van, quedar, es van quedar petites, es va morir la mata, va quedar seca, Lo que dèiem de la microbiologia. Hi havia un bloqueig, la planta no podia assimilar els nutrients. I, I aquí, doncs, bueno, vam fer eh, aquest adopt de fons que dic amb els parlats aquests precursors de la microbiologia, de canya de sucre, i després eh, he anat fent aplicacions pel rec de microbiologia, també, cada X temps. I, i bueno, eh, ha funcionat molt bé. Aquest any estem molt contents amb, el, amb els rendiments de carbassa. En comparació amb l'any passat, doncs, hi ha hagut un salt i tot i així, perquè aquest camp hi ha molts problemes de cardot. El cardot és aquesta planta que per molt que la tallis i que per molt que remenis va sortint, perquè té una arrel molt fonda i, i va, et va sortint. I tot i així, doncs, hem pogut fer el cultiu i va quedar tot el camp molt maco, era un tapís de carbeceres, era molt maco, i hem pogut fructificar bé i madurar bé, i el porc no l'ha liat gaire, fantàstic. I aquestes aviat les entrarem. Sí, aleshores, quan cullo les carbasses, m'agrada deixar-les uns, uns dies perquè s'acabin de secar, Em diuen el, el, el cortido, no?, el cortir les carbasses. I així acaben de secar se de madurar una mica, de tancar, la, la, la, la, de cicatrizar bé les ferides i després la, les posem en un lloc que sigui la, fos, ventilat i no gaire fred. Les carbasses no els, hi, no els agrada gaire el fred. Per anar bé que no baixi de de 6 graus, i si pot estar entre 10 i 15 graus, millor, perquè es conservi. I, bueno, aquesta és la varietat que, que es conserva més temps. Aleshores la, fica, la ficarem amb caixes sobre palers, al quart on hi ha la caldera. Aleshores, clar, a haver i la caldera a l'hivern eh, estaran més bé, perquè les altres les fiquem a sota a la masia vella, i clar, allà quan fa fred, eh, el fred entra. Tot i que les puguem tapar amb una manta tèrmica... O, bueno, aqu aquelles són les que se'n van abans, aquestes són les que duren més, doncs les ficarem en un lloc més adequat. Després de dalt us podem ensenyar el sistema aventuri de la fertilització via rec. Sí, molt interessant això perquè et permet eh, aplicar el que li cal a la planta en el, en el moment que li cal a la planta. Tu pots fer un adob de fons abans de començar el cultiu, però després la planta... Eh, en l'inici del cultiu necessita més fòsfor, en mig necessita més nitrogen, en la floració necessita més potassi. No? Aleshores, tu, via rec, pots introduir en el sistema general de, de l'aigua doncs, aquests fertilitzants, ja siguin amb extractes vegetals, amb microbiologia o, o amb una dilució mineral de patent càli, o com tu vulguis. I és, és una, una màquina que val molt poc, es connecta i fa l'efecte aventuri. Funciona per la pròpia pressió de l'aigua. I, bueno, a em funciona, sí. Anem a la següent ixa? les bestioles. Hort viu, les bestioles. Aquí ha una història. En Aquí havíem cultivat melons. Els melons sortien molt bons, uns melons canaris molt bons. Aleshores, què va passar? Vaig començar a veure que hi havia algun animalot que cada dia entrava i es fotia mig meló. Clar, això des de l'agost. El tio es va acostumar. Es va acostumar i a la que, a la que va treure el cultiu, el tio, clar, venia igual a veure si quedava alguna cosa. Bueno, doncs, a la que vaig plantar aquests enciams va, va entrar Malabalià Macà, és un nene bueno, eh, vaig dir, va, no passa res vaig plantar aquestes cebes, no fa gaire també, Malabalià Mar marxava al mercat i vaig veure que m'havia rebentat per aquí, m'havia tret tot això, m'havia foradat els recs, Macà, un dena. i dic, bueno què hem de fer? i vaig intentar eh, espantar-lo veieu aquests drapets sí. que hi han aquí no són drapets amb, amb molls amb colònia i va semblar que aquell dia, doncs, no me la va liar, però cada dia entra i em fa un forat. Si un dia em va fer el forat, l'altre dia em va fer un altre, i l'altre dia eh, aquell d'allà. I és estrany perquè he vist que en, en allà, en aquells enciams, algú s'ha dedicat a mossegar enciams, que això no ho fa un porc, això ho fa un cabirol. O si sigui, pot ser que m'entri un porc i un cabirol, perquè, clar, el cabirol no farà els forats. O, el, o també dèiem el teixó. Ah, també, tinc un teixó que viu aquí, ara el la, comportament dels teixons. No, no has vist la petjada? Sí, és de senglar. Hi ha ja, ja una mica de tot, eh? Bueno, sí. ah, ja tot. bueno són com dos, dos ungles, dos unglots així. Però petjada de teixó també hem vist, i excrements de teixó també. També, és que clar, aquí... I has de, has de deixar la teva camisa, eh? sí. És molt sensible, sí. això. Mm, és molt llest, molt llest el teixó. Vale, doncs això són ceba per tendre, que vam plantar a fa molt poquets. aquest és un, una línia d'enciams variats, ja fulla raure verd, fulla raure vermell, eh, l'escaroler i el maravilla. I això ja fem lots molt grans perquè ara ja no s'espigarà això, aquesta època. I aquí estan brotant les llavors del cultiu anterior. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. I bueno, aquí vam fer un cultiu de, de cols llombardes i a l'altra banda hi ha col de Brussel·les. Aquests s'han de plantar una mica abans que les altres perquè tenen un cicle molt llarg. Aleshores sembla que ho vaig fer al juliol, finals de juliol. Encara no sembla una col llombarda, però aquí al mig oh, sí, et a fer una anirà mica fent de... capes, capes, capes, es anirà compactant i acabarà avent-hi la aquí, que és el que al final acabem tallant. I aquí tenim tres tipus de crucífera de flor. Hi ha el bròquil lila, després hi ha el verd i al final de tot hi ha coliflor blanca. És el, el primer lot de crucíferes així per la tardor. Aquest any hem una mica tard, perquè l'any passat eh, va, em va passar que, que ho vaig fer tot com molt d'hora i vaig anar fent plantades escalonades, però vaig començar bastant d'hora. I després eh, no arribaven. No, no acabaven de fer-se. I em van arribar de cop, quan va fer el canvi de temps. se'n va ajuntar tot. I aleshores, bueno, cada any el, el clima no se sap mai o sigui, què, què fotrà. Aleshores he decidit eh, fer-ho més escalonat i més tard. Aleshores, aquest és el primer lot. Després a la F4 veurem un altre lot. A la F1 veurem un altre lot. I a la F2 veurem un altre lot, que és ara, a eh, finals ara de setembre, principis d'octubre que hi he fet proves altres anys i sí que m'arriben. M'arriben els bròquils, m'arriben les cols, m'arriben els bròcolis, i, bueno, no sé si provaré més. I, bueno, em fem així escalonat. Aquest cos és com el més extens, el que tenim més, més en producció ara. Sí. L'altre és una mica més ràpid de veure. Aquestes són 140 metres de llarg. Ja són línies que podria ser la meitat de la línia i n'hi ha més bé, però, bueno, és doncs el que hi ha. I just després de collir-les doncs, vam fresar, vam fertilitzar i vam preparar do, aquestes dues línies i vam plantar doncs, 300 carbassoneres per començar a collir el setembre. Rec 3.0. Tinc una aplicació aquí i veieu, això és com un ordinador. Això es, es connecta a, al sistema de Rec. Aleshores, veieu aquí, veieu, doncs entraré a la vàlvula amb el mòbil això, això és la canya. Després tu programes, dius, engega't cada dia, quan, jo que sé, 20 minuts... que abans s'havia de ficar una electrovàlvula, connectar una centraleta, tirar un cable de coure... Molt complicat. Això és fantàstic, veieu? T'ha programat. El diumenge 3 d'octubre s'aixufarà a les 11.25 tants minuts. Vale, però jo li dic, per exemple, vull que regui ara... Llavors, li pitxo al play i li dic, per ensenyar-vos, doncs engega't, jo que sé, 5 minuts... I pitjor... Abrir. Ei! Qui se't, se't llega? Eh? Amb el mòbil. Això és l'hòstia. A l'altre, la, la la la -la. la bomba què? No, perquè amb pressió. A jo tinc una bassa dalt de tota ah. la muntanya amb dos boies, una d'encesa i una de paro. Aleshores, tot això ve per pressió. Aleshores, jo li instal·lo un reductor de pressió perquè amb el got a gota, si treballa més d'un quilo, rebenta. Aleshores, a cada feixa tenim varis de d'aquestes boques de rec. Com més ample, per exemple, a la F5 tenim dos per repartir el caudal i la pressió, i a la F7, que és molt llarga, tenim tres per repartir caudal i pressió. I la pala no la pots fer anar també amb el móvil? Així, amb un de... ja, segur, segur que es pot, eh? Segur. Sí, em sembla que ja hi ha tractors que, que no porten ni, ni volant, ja, el fan tot. Però vai, això ens va canviar molt la vida perquè... Uh, era allò, sent... hòstia, vés a regar, vés a regar, vés a regar, noi. D'aquesta manera tu fas el cultiu, uh, el programes el primer dia de cultiu amb algunes hores de reg i després el dia següent ja vens a ajustar i el deixes 20 minuts al dia i t'oblides. O sigui, tot el, el que... Vacances, Exacte, pots anar-te a la platja, banyar-te... Sí, ho pots fer-ho de lluny o has d'estar... Ah, va amb bluetooth, amb té, té una distància d'uns 20 metres, ah, a les hores més o menys. Això és el reductor de pressió, que fa aquest soroll aquí. I llavors en Martí, molt, molt observador, allò és el Portet, que és una altra casa, que és del mateix propietari que d'aquí del Vilà, i ells es dediquen a les cabres. Tenen cabres llateres i tenen un projecte, de moment han venut una mica de formatges al veïnat, però tenen un projecte d'acabar de, de fer un obrador i legalitzar la venda de formatges de, de cabra i de fet tot sovint quan estem treballant nosaltres aquí més o menys en silenci nem sentint les cabres que pasturen, ells que criden les cabres, ens comuniquem els uns als altres també, bueno, tenim un bon veïnat I, i la tercera casa que té el propietari és la Llereda, que és on avui també feien una visita de sobrevioconstrucció o sigui que el, aquest propietari que tenim, que li interessen molt totes aquestes coses naturals ha acabat trobant uns mesovers que li fem agricultura ecològica uns mesovers que li fan cabres en extensiu i també a la llarga ho certificaran en ecològic i uns altres que són bioconstructors que li estan acabant de reformar les cases amb mètodes naturals. Hort viu, l'hivernacle. Hort viu, l'hivernacle. Aquest hivernacle és de 50 metres de llarg i 8 d'ample. Aleshores, uh, hem de sempre fer una rotació pel cultiu del tomàquet, perquè no es poden repetir cultius. Aleshores, bueno, fem una línia de tomàquet i després ho alternem amb, amb alguna de cogombra i, i alguna de pebrot. Per exemple, aquí hi ha l'aubergínia blanca, allà l'aubergínia negra, el pebrot morrot, dues de cogombra i aquesta de tomàquet. Aquesta tomàquet la vam plantar pel febrer, i encara fa tomàquets. Sí, sí. I després també faig, em faig servir algun de plàstic de, de veritat, que després aquest s'ha de retirar, per cultius que, que tinguin més un cicle més llarg, perquè si no no em donaria uh, prou amb el biofil. I bueno, aquí tenim un cultiu de julivert. A l'hivern podem anar collint julivert, aquí hi ha unes 400 mates, i aquest hivernacle doncs, l'he dedicat a fer julivert, i ja està. Sí. Després, quan traguem-ho aquí, doncs, podrem fer-hi eh, bleda o enciam, i després en anellar també. Bàsicament, a l'hivern, els túnels els, els hem servir per fer-hi fulla. També és cert que aquí eh, podem tenir la fulla fora perquè no glaça, aleshores podem fer molta bleda i molt anciam i anar collint, el que no creix. Però si el fem abans, doncs el podem anar, el podem anar collint. El no li fa res. Però... Molt poc, poc. Molt, molt poc. climàtic, no, eh? molt poc. Sí, molt poquet. Um, el que passa, clar, que si tu vols plantar al desembre, doncs ho has de fer dins d'un hivernacle, però si no, no, no et creix. Mm. Però m'agradaria el dins. I no la temperatura... Però, en canvi, dins de l'hivernacle els veus créixer, eh? En dos mesos, desembre, febrer, pots treure una collita. Mm -hmm. Joano, aquí, pels que no hi éreu, tenim julivert, aquí. Acabat de plantar. Acabat de plantar...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 Això és un sistema de reciclatge d'aigües, la fosa sèptica. Aleshores, aquí fem servir només productes biodegradables. els sabons són ecològics i tal, amb la línia, no? I aleshores, eh, totes les aigües brutes venen en aquí. Hi ha una primera part, que és la part on es queda la càrrega. Hi han com unes històries de carbó o no sé què. Després passa una altra fase que bueno, no sé què fa. No? Hi han com dos dipòsits, un per la càrrega i un per intercanvi de no sé què, i després hi ha una bassa amb unes plantes que semblen joncs, i això és, eh, el que fa eh, és una bassa més fonda, i també bueno, això va netejar l'aigua, i després d'aquesta bassa va a una altra bassa, i allà doncs acaba de fer el procés i després ja surt. Aleshores és una biodepuradora, que diuen... Però, clar, no pots fer servillacius ni, ni, ni greixos, molt pocs greixos. I, bueno, bé, doncs així com aquí no hi ha desaigües, doncs tenim aquesta biodepuradora. Sí. L'eco de la L'eco de la Vall.ORX. Aquí tenim la FU, en aquí havien fer la la patata vermella. Pas aquí aquí és on vem, amb aquesta feixa va ser vem veure que tenien bloquejos. Uh, quan vam fer analítiques vam veure que teníem el fòsfor pels núvols aleshores, clar, hòstia, hi havia un bloqueig i, i bueno vam, amb els correctors va funcionar i vam fer la, la patata redpòntia uh, només amb el parlat aquell, i va funcionar molt bé sembla que s'ha desbloquejat i bueno, aquí tenim un altre lot de, de crucíferes després aquestes dues línies són escarol a cabell d'àngel, que és molt bona i aquí tenim unes línies de revenitus també d'assecar. De, de fet, algun ja està, ja està per collir. i falta una regadeta i ja, ja estarà. I, i, bueno, I aquí darrere tenim uh, esparregueres. Les vaig plantar aquest any. El que ha de fer l'esparreguera és primer uh, que l'arrel creixi. Per fer créixer l'arrel uh, s'ha de, de regar quan hi ha aquest plomall i, i fotre-li el el nutrient quan, quan està espigat i aigua. Aleshores, quan vingui el fred, després ja això quedarà rostit i s'ha de treure, bàsicament perquè quan a la primavera surtin els espàrrecs sigui més fàcil. Aleshores, durant la collita d'espàrrecs, regar amb prudència, lo just i quan s'espiguin, un altre cop, eh, regar fort perquè creixi bé la, el plomall i el plomall faci que creixi l'arrel. Com més creixi l'arrel, més espàrrecs farà després de l'any següent. I és un cicle plurianual. Aleshores, bueno, hem començat a fer-ne, amb en lleu n'havíem fet, anava molt bé, i, i aquí, doncs, també... I bueno, aquí vaig acabar de plantar una mica els pebros morros que m'han sobrat, vam fer una mica de cultiu de, de cogombra i aquells girassols es va plantar a la Núria i l'Aram. Un dia que em demanaven això de les llavors, com funcionava, i dic, va, anem, que ho veureu. I, i bueno, els cultius bàsicament ja estan. Allà tenim una mica de, de vinya, hi ha unes parres d'ull de llebre, i, i ja està. Bueno, allà tenim el cobert amb les eines, el galliner, si voleu també ho podem anar a mirar. Una, una passada ràpida, si voleu. A viviu aquí. Sí. No, aquesta aquí. és la casa de turisme rural, i a darrere hi ha la mesoveria. Ah, vale. El vila és aquest, que dóna nom a la finca, em sembla que és del segle XV. Sí, sí, és medievà. Una casa molt antiga. Hi ha, fest, hi ha un festejador allà. Des de dintre és, és bonic de veure perquè encara hi ha molts elements d'abans. De, hi ha i però estan en bastant mal estat. Es Està va arreglar la, la, la coberta, sí que es va arreglar, i llavors eh, la fem servir sobretot de magatzem. Hi guardem les patates, les carbasses, les cebes... És un magatzem excel·lent perquè és fresc, mm. És al mateix temps també és ventilat, podem és fosc. Podem fer una mirada a les crebasses. Després, la casa del mig és la masoveria que és on vivim nosaltres, i aquesta és la que lloguem per turisme rural, aquí a l'esquerra. Sí, és on ara ja en Sergi la Laia i la seva família estan aquí. I anem acabant la visita, us ensenyam on prepareu les vostres cistelles, que és aquí. Us heu d'imaginar, doncs, que eh, entre dilluns, nit, dimarts recollim totes les vostres respostes de les cistelles de lo que heu demanat, del que no heu demanat. La veritat és que em porta bastanta feina i amb els anys ho vaig millorant uh, i després, doncs, quan ja tenim el número total de les coses que hem d'anar a collir, ens organitzem, fem caixes de collir aquí, ens anem a baix als camps, anem passant per cada camp, primer collim tolu de fulla, ho rentem i ho fiquem a la càmera de fred, que això ens ho va explicar l'honorable senyor Gamisans com hem començar, perquè nosaltres abans collíem l'enciam i el servíem, i al cap de dues hores la gent el tenia a potxo a casa, no? Era... Un dia li vam vendre una ciama i estàvem amb... Ens va explicar que, que se'ls havia de fer un cop de fred, o si més no, una rentada, treure'ls a l'àtex, que és com si fos una hemorràgia que va de sangrança, no? I si es culla a primera hora amb la fulla ben fresca i ben urgent es renta i es fica en càmera, doncs llavors us aguanta molt millor. Tot el que sigui fulla, bleda, espinac, les... bueno, tot el que sigui de fulla. Després, quan ho tenim ja tot collit, col·loquem les taules aquí, posem les cistelles col·loquem els nos de la gent que ens ha demanat canvis per ja no posar-hi el que ens hagueu demanat que no voleu i bueno, és, un, és una cosa que ens porta molta feina tot dimarts i tot dimecres i el dijous sortim a repartir sí, són dos dies sencers de, de feina molt, molt intensa i després us ensenyem les eines i ja ens, ens acomiadarem Hort viu les eines Aquesta és la joia la Corona, el tractor Genial i i bueno, aquí tenim tot el sistema d'eines uh, Per exemple aquest, uh, Aquesta és aquesta de les primeres eines Que vam comprat. És una xada de rodes uh, Primer anava amb La roda era, era metàl·lica I fotia unes hòsties als canells Li vaig ficar la roda de la bici del nen I era perfecte I bueno, aquí es poden intercanviar Es poden ficar tallants poden ficar reus dobles Corrons sí. És una eina que va molt bé després tenim una forca per per bullir, després tenim aquesta que és una, un altre tipus de bicicleta amb, amb escat dits pel tractor el que el... Fa, això el que fa és quan, quan tens una línia de cultiu doncs tu passes amb aquesta eina no? imagina't que allò que sé eh, aquí pues han... això, això és una línia d'enciam no? i comença a sortir herba doncs tu passes per aquí i fan així, cric, cric, cric, cric, cric. Cri. I aquests dits van fent així amb la terra. I li van traient l'herba, però la planta es queda. Per treure herba, les, escatar les patates, ho faig amb aquells que són pel tractor. I aquests són més manuals. Són, bueno, eines que, que, anem, que anem adquirint així. Després tenim eh, una sembradora manual. Tu fiques els diferents discos de la mida de les llavors i hores passes pel camp, Va fer així, crec, crec, crec, i vas sembrant, són eines que són barates i que van molt bé. Per exemple, els naps, roganets, pastanats... Va molt bé, i aleshores, bueno, aquest és el carrito per abonar. Això és molt fàcil i molt pràctic. I això agafes, vas al cultiu, omples això, i fas prou, obres, i cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric... Quan arribes al final, ja està. Clar, pel compost hi ha aquell carrito. És molt més ràpid, més eficaç, i al final és més barat i funciona més bé. I, i bueno... Després la, hi una altra eina, la frasadora. Després aquesta és l'eina on col·loquem el biofilm i el rec. I, bueno, va molt bé, perquè tu fas una passada, vam començar a col·locar- a mà. Era bastant dramàtic. I, clar, això pues, pots fer línies llargues i, i en un moment ho fas. Després, al ficar el biofilm queda més pres, queda més enganxat. les Per trasplantar va molt bé, perquè un dels problemes és que si el biofilm et queda una mica separat de la terra, pot ser que al trasplantar la planta et quedi sota i que faci capes d'aire que agafi molta temperatura. I també si plou molt la planta sempre et queda una mica alçat i els embassaments es fan en el camí. I això és una eina que, bueno, que funciona molt bé. Si Nosaltres amb el nostre projecte hem intentat a ser molt coherents amb la mecanització anar comprant les eines adequades en el moment adequat i no fer-ho tot de cop perquè ens haguéssim equivocat molt quan et penses que saps fer-ho d'una cosa l'any següent dius, hòstia, ho canvies tot almenys en el meu cas i bueno, d'aquesta manera doncs, clar, això no vol dir que encara que fertilitzem amb els granulats que m'hagi de vendre l'escampadora no, perquè també en algun moment hauria d'afegir compost i, bueno, doncs una mica són totes les eines. Sí, sí. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Poder més o menys, ja ho sabeu tots i totes, no? que a vegades hi ha alguns productes que durant l'any no els tenim tot l'any. I llavors estem a la xarxeta de productors agroecològics de Catalunya i tenim un punt de, de trobada al Vallès eh, on anem els dimarts a buscar també la fruita de Lleida que és la que us posem a les cistelles. I llavors si per exemple la setmana que ve que les nostres pastanagues heu vist que aquest any no ens han sortit massa bé doncs agafarem pastanagues d'uns companys d'un projecte que es diu Verdulea que les fan molt bé i anirem el dimarts, agafarem les pastanagues, si, si a mi em demanen, per exemple, pebrots o el que sigui, jo portaré pebrots, i aprofitarem per recollir la fruita i pujarem. I llavors, amb aquests pegesos, ja, tant els que estan en xarxa com d'altres, no? Lo bonic de l'agroecologia és que no ens veiem gaire com a competència, sinó que normalment ens, ens agrada prendre els uns dels altres, no? ens, ens, ens fem costat, i cadascú més o menys té també seu, la seva clientela local, per tant tampoc és una cosa que la gent vagi a fer-se la punyeta ni a rebentar-se els preus ni res no? I, i bueno, no sé si voleu baixem aquí baix a l'era si algú té alguna pregunta... Ah, el compost. El compost Re, molt breument, us ensenyam on van a parar les restes de cultius. El que ja no es menja ningú va aquí en aquesta pila. La base de la microbiologia és el compost. És fantàstic. Sempre m'agrada la metàfora no? d'això, de com el que, el que no serveix per res... Ho sí, tireu aquí i ja està. Ho anem, anem barrejant de tant en tant a la pala. Ho no? De tant en tant ho barregem. Si passem una criba, després abans d'ensecar, ja està. Però veieu com del que no serveix per absolutament res, al final és terra fèrtil per, per tornar a començar. Compost de 4 anys, és terra humo. Hort viu, Cistelles i Mercat.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 no pots fer, si ho has d'anar tot recollint whatsapps i apuntant la mà, no ho pots fer. Ui, haguéssiu vist els pergamins que teníem al principi per recollir comandes, era <ríe> molt precari. Ara, a poc a poc, encara pot millorar molt, però anem... <ríe> ens anem modernitzant una mica. Ho feu molt. Déu molt, Déu molt. Bé. Gràcies. gràcies. Doncs altra vegada, moltíssimes gràcies per venir, de anar a tots i totes. Gràcies. Ens ha encantat que vinguéssiu. Gràcies. que no n'heu comentat, i és l'amor. I Jo penso que això és el que fa que estiguin més bones les vostres verdures. L'amor que hi poseu. Gràcies. Que massa. Gràcies.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 tres quarts i nou minuts de sis de la tarda queden eh, sis minutets per arribar a les sis de la tarda i continuem aquí a Ràdio Les Planes això és l'Eco de la Vall i com us havia comentat a la presentació del programa a l'inici del programa Uh, ara us compartiré un àudio que forma part d'una conferència de Neus Casajoana, que és presidenta de REBO, Prosperitat Sostenible, i que es va fer, es va celebrar, uh, es va compartir durant les jornades Realitat Climàtica, Emergència Social, l'abril del, del 2019, a l'espai veïnal Calàbria de Barcelona. I us deia que és droga dura perquè, evidentment, doncs, comparar el canvi climàtic amb una guerra doncs no és poca cosa i si estem en canvi climàtic vol dir que estem en guerra. I les conseqüències del que significa això és el que ens explica en aquesta conferència, en aquesta ponència, Neus Casajoana. Són 10 minutets i després us compartiré l'àudio, que també us he presentat abans, de l'Alfons Pérez, que també doncs, parla sobre l'emergència climàtica.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 pot dir més clar. Hem escoltat la veu de Neus Casajuana, presidenta de REBO, Prosperitat Sostenible, en aquesta conferència titulada El canvi climàtic és la nostra guerra. Estem en emergència. Aquesta conferència es va poder escoltar les jornades Realitat climàtica, emergència social... Que va organitzar SICOM Televisió, Solidaritat i Comunicació el 2019. Només afegiria per part meva que aquesta tercera temporada de L'Eco de la Vall intentarem parlar molt més, molt més d'economia per poder entendre que cal fer aquests canvis radicals, com ens deia la Neus Casajoana, canvis radicals en la nostra economia. I, per tant, més economia i menys meteorologia per entendre l'emergència climàtica. Passen 10 minutets de les 6 de la tarda i continuarem en aquesta segona hora amb aquesta xerrada que us he comentat abans de l'Alfons Pérez de l'Observatori del Deute en la Globalització. M'agrair molt que, que ens hagiu convidat com a entitat, no? com a Observatori del Deute en la Globalització, que també estem a la xarxa per la Justícia Climàtica, a la xarxa per la Sobirania Energètica i d'altres xarxes eh, de l'àmbit català, estatal i internacional, per parlar aquí sobre el Pla de Transició Ecosocial de Girona. Sí? És veritat que la meva aproximació ara serà com molt per enxamplar no? A, als horitzons eh, perquè, perquè des de l'observatori treballem una mica des de la visió més estructural i complex de la realitat però no se en gens les realitats locals perquè jo sóc de Vilanova de Geltrú i també he treballat per la remunicipalització de l'energia i llavors porto eh, cert trànsit amb temes municipals el que passa que és veritat que avui us donaré una visió una mica més àmplia d'això que he vingut a dir del, dels horitzons sí? eh, se'm va comentar de fer de centrar la meva intervenció sobre els tres primers horitzons que Déu-n'hi-do, mitigació i adaptació circularitat d'aigua i energia i el model econòmic doncs, que donaria evidentment no per 15 o 20 minuts sinó per, per moltes sessions per poder debatre ehm, i a mi sembla que ha hagut doncs, donar-vos algunes pulsions, algunes una mica provocadores sobre, sobre què és això què vol dir aquest, aquests horitzons també en l'àmbit global i en la conjuntura actual Eh, D'acord, doncs això, llavors per començar, en comptes de fer, de fer una diagnosi, perquè crec que ja tenim moltes diagnoses, de fet vosaltres teniu una diagnosi de ciutat de 50 i escaig pàgines que hem mirat en diagonal, però que ja la teniu, pensava com donar-vos alguna caracterització del moment actual i de la conjuntura, perquè crec que sí que és important a l'hora d'abordar això que diem pla de transició ecosocial. El pla de transició ecosia, ecosocial, com ja heu mostrat vosaltres amb les paraules, vol dir i significar, hi ha conceptualment, moltíssimes coses. I per cadascun de, no de nosaltres significa, vol dir, una cosa diferent. I el trànsit també, no? Per tant, a mi se m'acudia, més que fer una diagnosi, una caracterització, sí?, Primer, dels tres grans reptes que s'han d'abordar quan s'aborda una transició ecosocial. L'emergència climàtica, per descomptat, la pèrdua de biodiversitat, que és la manera més light de dir la sisena extinció d'espècies, i també l'escassetat i l'esgotament de recursos, que moltes vegades no ho tenim en compte en els paràmetres quan projectem aquest tipus de pla de transició ecosocial. La, la segona cosa són les tres grans, o tre, tres grans àmbits de transició, un és l'energia i la mobilitat, un PAC enorme no? un PAC amb una trajectòria des de la revolució industrial, des de principis del segle XX i sobretot amb la globalització econòmica amb una inèrcia molt gran el sector agroproductiu no? el sector primari, superimportant per, també per les transicions i com no el sector industrial, o sigui tres grans transicions que també intervenen en l'àmbit local i després coses que potser oblidem però que també estan presents, que són les supraestructures. I en aquestes supraestructures parlaríem de com el capitalisme també intervé, afecta això que nosaltres anomenem pla de transició cosocial, com el patriarcat també està present i l'hem de tenir present a l'hora d'emprendre aquesta transició cosocial, i com les relacions colonials i neocolonials en una economia globalitzada on la realitat de Girona interactua amb moltíssimes parts del món també ha d'estar present en la transició ecosocial. És a dir, que jo he vingut a vosaltres fer-nos les coses molt més difícils de les que teníeu abans, però per mi i per nosaltres com a observatori, no només per nosaltres, sinó per totes les xarxes que treballem, això el que fa, bàsicament, augmentar el volum d'aquesta mirada fa créixer els projectes, no els fa de créixer, i per tant és que, com a mínim, ho tinguem present. Després, en el trànsit, s'han de prendre decisions de cada dia i aquestes decisions seran les que seran. Val. I això, a més, que us he explicat, els 333 també està impactat, i bueno, no cal que ho expliqui gaire, per la pandèmia. Sí? La pandèmia ha sigut un fort impacte econòmic, però també social. Ha fet repensar certes coses, crec que algunes es poden capturar per al pla de transició ecosocial, per tant, tinguem-les en compte. No pensem en un una pla de transició sense estar ben ancorat en el context i en la conjuntura actual. I crec que la pandèmia, en les seves coses, evidentment, eh, crues, ha tingut algunes experiències d'organització col·lectiva i comunitària que es poden recuperar com a sostrat per aquest pla de transició ecosocial. I ara entro una mica en els tres, en els tres eixos. Quan parlem de mitigació i adaptació, no sé si ho heu fixat, però que en temps de pandèmia també ha augmentat molt el volum de la conversa i de l'ambició climàtica no? en termes num de numèrics no? en diferents estats d'institucions internacionals a diferents nivells. Per exemple, la Unió Europea ha augmentat la seva ambició climàtica un 55% per l'any 2030, precisament en temps de pandèmia. A Alemanya, un 65%. L'administració Biden, un 50%. Tot això ha passat en temps de pandèmia. Per què? Per què? l'impacte econòmic de la pandèmia, els plans de recuperació s'estan caracteritzant com a plans de recuperació verda i digital. Segur que us ha sonat això de Green Recovery, no? que es diu molt. Això és un fet substancialment diferent amb altres moments de crisi econòmica, on la... no sé si recordeu alguna mesura ambiental de la crisi financera del 2008-2012. Bastant difícil. En canvi, ara, el trànsit de recuperació econòmica s'es caracteritza com a verd. I tot això de l'esfera dels Green New Deals o dels pactes verds, segur que us sona, és com el marc estratègic no? cap a eh, aquesta transició del canvi cap a una economia verda. Això seria en, en, en la part de, de mitigació. I jo això ho vinculo molt en la segona part, amb el segon horitzó que parleu de circularitat. Clar, aquí, la, per problematitzar aquest augment de l'ambició climàtica... El que diem alguns i algunes és d'una anàlisi bastant profunda de diferents documents i també de la implementació pràctica i de com es mobilitzen el finançament que al final és el que materialitza les polítiques públiques també, hi ha una centralitat molt forta de la tecnologia. fixeu-vos que quan parlem de debats d'energia, el debat d'energia és un debat que compet absolutament tot. Moltes vegades només tenim un debat d'energia renovables quan parlem de mobilitat, que és un debat que compet absolutament totes les nostres vides diàries, que és com ens movem acabem parlant del vehicle elèctric sí? llavors ja com un focus molt gran, més sectorial, que acaba posant i acaba perimetrant els debats i situant-nos en un debat molt tecnològic tecnologia per aquí, tecnologia per allà digitalització, també haureu sentit parlar de les agendes de digitalització, si treballeu a l'administració pública seguríssim, però molts altres sectors també tot això té una base tecnològica que s'ha de mirar críticament. Nosaltres, vulguem o no, fins i tot els que intentem desprogramar-nos, tenim molta, molta fe en la tecnologia. I la tecnologia té una base material, i una base material, vull dir, uns recursos, uns recursos materials que s'han d'extreure. I, benauradament i malauradament, actualment no s'extreuen dels nostres territoris, i afecten directament els ter nostres territoris, sinó que es fan des d'una altra banda del món. Si tenim més o menys tot els al cap clar un mapa dels països i els territoris extractors de gas i de petroli, sí, si ens poséssim a dibuixar un mapa, més o menys tothom s'hauria de situar, alguns, no? Veneçuela, la Saudita, Algèria... En canvi, si quan, quan parlem de les matèries primers, cri, primeres crítiques necessàries per a aquesta transició verda basada en tecnologia, el mapa es complica molt més. I el que estem abordant ara mateix, quan parlem, per exemple, de, no? per la vau de, de la circularitat material... Quan abordem la part material, el que ens adonem és que estem sobreposant a un mapa de dependència fòssil un mapa nou de, de matèries primeres crítiques. El mapa fòssil no desapareix perquè per extraure les matèries primeres crítiques es necessita moltíssima energia que ve principalment dels combustibles fòssils. Aquesta segona capa de matèries primeres crítiques ens porta a un nou mapa de relacions en moltes parts diferents del món. És a dir, un cotxe amb la bateria del cotxe té liti, té cobalt, té terres rares, terres rares amb noms raros, no? neodimi, displosi, preseodemi, eh, eh, cobalt i ja ho he dit, níquel, i això vol dir estendre relacions doncs, en zones d'extracció, com per exemple Bolívia, eh, Xile, Argentina, la part sur de, de República Democràtica del Congo, Katanga, eh, Indonèsia, Filipines, aquests són els nous territoris d'extracció. I el que passa, a diferència de moltes de les relacions que hi havia abans amb els combustibles fòssils, és que aquí la manufactura principalment la fa la Xina. Sí? El 50% de la manufactura i del processament de totes aquestes matèries primeres crítiques se'n van a la Xina i nosaltres, en general, com a classe consumidora europea, comprem el producte fet. Sí? No tot, però una part d'ell. Jo crec que això s'ha de tenir molt en compte a l'hora d'abordar el tema material. Quan vosaltres poseu aquí com a eix la, la circularitat material, eh, certament està tocant un tema vital i és un tema molt important que s'està obrint ara com a debat. Sí? Així que sort amb aquest debat. També us diré que, que les, alguns i algunes som una mica crítics amb la idea de circularitat, o la idea d'economia de, circular, perquè la segona llei de la termodinàmica ens diu que no es pot tancar el cercle, no? que l'economia com a molt el que podem fer és que sigui en una espiral i el que podem aspirar és que doni les, les, les màximes voltes possibles, però a cada volta perdrem una part no? per la llei de l'entropia. I això no ho dic només per mostrar que és una de física, que en realitat no en tant, sinó perquè ja que estem molt acostumats a sentir una economia neoclàssica que ens parla d'oferta i demanda, a tot arreu estem acostumats a parlar d'oferta i demanda, potser ens hem d'acostumar a parlar també d'altres models econòmics com el de la bioeconomia, que ens parla de les lleis de la termodinàmica. Per tant, parlar de termodinàmica també és transformador i també es parla d'un pla de transició. Llavors, quan parlem de circularitat, potser hem de tenir en compte no, més això de l'economia en espiral i veure i fer l'esforç de quantes voltes podem fer en, aquest, en aquesta espiral per últim i després faré com cinc, us faré com cinc, cinc propostes uh, més, més aterrades eh, de, de tota aquesta història cosa estic explicant la tercer, el de tercer horitzó és, és model, model econòmic model econòmic, no? Déu-n'hi-do, com a ell. perquè la transformació del model econòmic com us podeu imaginar és una cosa molt, molt complexa Girona és un punt no, connectat, com dèiem no, connectat amb una xarxa internacional de relacions no, que s'han establert des de, doncs, des de la globalització econòmica i de molt abans i, i, i de fet Girona és eh, receptora i dinamitzadora d'aquesta realitat és a dir, que forma part d'aquesta realitat de l'economia global sí? però a la vegada té unes característiques locals que és d'on segurament s'ha de poder ativar. Ara, ara mateix, l'economia, i per posar-vos algunes dades, quan parlem de transformació de model econòmic, perquè una altra vegada us dic, en, en termes conjunturals estem ara mateix en un moment de recuperació econòmica, la Unió Europea fins a final del 2020 havia abocat en les diferents institucions, nacionals i la Comissió, el Banc Central Europeu, gairebé 7 bilions d'euros per pal·liar l'impacte econòmic de la Covid. Per tant, ens enfrontem a una realitat, jo no sé si dissemblant, però sí que hi haurà algunes característiques que es poden semblar al que van passar per l última crisi financera, perquè ara mateix hi ha un sobreendeutament públic en diferents institucions, gran, jo ja us dic, el Banc Central Europeu, però també l'estat espanyol a través de l'ICO i els CERtos, o sigui, hi ha un sobreendeutament públic que això pot afectar també, jo us vull dir, com a, com a part de la transformació del model econòmic i com a part de la recuperació econòmica, i també a l'hora d'executar un pla de transició ecossocial. I l'altra part de transformació, crec, del model econòmic a nivell global a nivell local, que té una correspondència molt gran a nivell internacional, és l'agenda pública o privada. Sí? Hi ha moltíssimes propostes, des de bueno, els fons europeus Next Generation EU, els pertes que ha proposat el govern de, de l'Estat espanyol, però en general es va acabar una hibridació de lo públic amb lo privat no? però on moltes vegades eh, cadascú compleix una funció molt concreta sí? i lo públic aquí eh, dona sostent i assumeix riscos i lo privat, perlo en termes generals, eh, acapar els beneficis i també eh, bàsicament eh, utilitzar lo, lo públic com a privat eh, per com a, a susstent. I això ho dic perquè això és una agenda molt clara a, nivell de, a, diferents, a diferents nivells, sí? que crec que en un pla de transició ecosocial s'ha de posar en qüestió. I ara us dic cinc coses i amb això, i això, i amb això acabo. Val? I malgrat aquest panorama que, que us he pintat, eh, jo crec que s'ha de reconèixer que a nivell municipal i local és on la creativitat, jo diria política, però bueno, en general la creativitat, pot estar més connectada amb la realitat social, cultural i territorial. Sí? No m'imagino una persona o un europarlamentari euro que sigui molt creatiu que tingui la capacitat de pensar com impactarà el que pensa a Bulgària i a, i a Galícia. Sabeu? En canvi, vosaltres, des de la creativitat situada i territorialitzada, podeu tenir aquesta capacitat. No? I un pla de transició ecosocial també és posar a la pràctica la creativitat sí? i prendre alguns riscos. En el tema de desmaterialització en el tema de, de la base tecnològica, que us deia, de mitigació, intentar que les accions tinguin aquesta idea de desmaterialització. Sí? És evident que no podem arribar a la desmaterialització total i és evident que haurem de posar plaques fotovoltaiques, que això és una part de l'avenç. Però he pensat en, per a mínim, analitzar les cadenes de subministrament de les plaques fotovoltaiques? Sí que ja sé que hi ha ja compra pública responsable... Però jo crec que s'hi ha, ha de fer més. Hi ha campanyes, per exemple, com Electric, el, Electronic Watch, que ajuden una mica no, a, les, a les entitats públiques, potser ja la coneixeu, no, a trobar algunes solucions menys dolentes. Sempre diem que al final amb l'electrònica el que vas a parar és la solució menys dolenta, perquè de moment encara no hi ha no sé, un cotxe elèctric responsable o un, un, un, un ordinador responsable. Hi ha alguns mòbils que pretenen ser-ho, però encara amb l'electrònica s'ha d'avançar moltíssim. Perquè l'electrònica, bàsicament, ens, ens connecta amb un context internacional que no està regit per unes xarxes de suport mutu de relacions entre iguals. No és aquesta, la xarxa internacional de relacions. És una altra molt diferent. La segona, eh, que també és una idea com a marc, és fixeu-vos que tenim unes societats que viuen del subsol. Sí? Hem viscut dels combustibles fòssils, vivim de l'extracció de materials i dipositem moltes vegades els residus. Hem de passar a viure d'unes societats que visquin del sobresol. No sé si aquesta paraula existeix, però molt més del que ja tenim extret. Sí? I també dels sols, evidentment, dels sols fèrtils, que això és una altra problemàtica bastant important. Aquí totes les propostes que pugueu fer de reindustrialització ecològica en termes de reciclatge de materials crítics, això és una cosa super puntera actualment. Hi ha algunes... De o sigui, hi ha algunes que tècnicament són molt complexes, estem parlant d'indústria molt complexa, però és igual, el tema d'obrir el debat de que les societats, sobretot europees, la catalana també, vivim independent de materials i energia que ve de l'exterior. El millor que podem fer és fer extracció que es diu secundària, és a dir, que tot allò que ja ens ha arribat, reciclar-ho, reciclar-ho, reciclar-ho en aquesta idea de eh, economia en espiral. La tercera cosa que us volia dir és eh, l'adaptació sí? jo aquí a l'adaptació hi ha com a mesures no sóc soc part d'un expert eh? hi ha com moltes mesures eh, per aplicar però jo anava més al, al, terreny, al terreny de l'adaptació més eh, entès com a, com a què podem fer nosaltres en l'adaptació i aquí, i aquí em, em, em porto un moment al, al que va passar a les cases del Canà o al Canà fa poc no? Canà, sabeu que va haver una arribada superforta jo no la vaig veure estava fora però va haver una arribada molt forta. Jo estava escoltant Catalunya Ràdio i vaig sentir 150 voluntaris es mobilitzen per anar a ajudar el canal. Per mi això té, una, té, una, té un component molt important també d'un pla de transició ecosocial. Podem crear un voluntariat climàtic? És a dir, podem crear voluntaris i voluntàries que tinguin un cert coneixement per poder actuar en fenòmens, fenòmens d'aquest tipus, fenòmens extrems? S'hi una mica com les ADFs o les ADVs, no? les ADVs, però també en termes climàtics, per què no? Perquè això al final és mostrar solidaritat interterritorial no? i això té uns valors culturals molt importants per a la transició ecosocial. Potser aquest tipus de formació, que pot ser teòrica però també pràctica, podria atraure gent. Jo es poso en un context d'emergència climàtica, eh? estem parlant d'un context d'emergència climàtica, per tant, per què no tenir un voluntari climàtic que pugui actuar en un cert moment i 500 persones se'n vagin al canal amb uns coneixements previs de què vol dir actuar en una riuada, sí? Això, per mi, impregna, com us deia, d'uns un, valors molt importants de solidaritat i de suport mutu. La quarta cosa que us volia eh, comentar, i ja estic acabant, és que coneixeu casos de migrants climàtics i ambientals a la ciutat? Heu fet aquesta prospecció? Heu xerrat amb els migrants que venien i heu trobat les seves històries personals i vitals per incorporar-les al pla de transició ecosocial? A mi això em sembla com a super, super important per al diàleg, pel que pugui sortir per l'empoderament de la persona quan pot explicar la seva realitat personal en els termes, no? també, d'una realitat conjuntural d'emergència climàtica i una altra vegada, perquè això impregna, de una, eh, té una vessant d'impregnar, de solidaritat, de cultura, d'interculturalitat, tot tot això, que per mi també és corta, un tallafocs no? cap a les idees de l'extrema dreta, és a dir, que l'ecosocial també no? actua en aquest sentit. I l última és animar-vos, com que sigui aquí segur algunes d'administració, i també d'experimentar les col·laboracions público-comunitàries. Sí? Perquè estan molt experimentades les público-privades, on, com us deia, eh, lo públic en general proveeix i assumeix molts riscos i lo privat es entreu els beneficis, doncs, per què no arrisqueu també amb lo comunitari? per què no es poden obrir alguns espais no? i que la gent els utilitzi. És a dir, que aquí heu d'experimentar en aquesta relació on el públic també ha de tenir eh, sota el meu punt de vista molt clar que vol dir l'autonomia dels moviments o l'autonomia de la societat civil, però evidentment pot trobar-hi de coses que doncs, entre nosaltres i des del voluntariat no podem. I amb això 20 minuts i ja acabo. Gràcies. amb l'Alfons Pérez hem arribat a dos quarts de set de la tarda d'aquest diumenge 3 d'octubre això és l'eco de la vall i l'Alfons Pérez és investigador en energia finances i transició ecosocial de l'Observatori del Deute en la Globalització i a aquesta ponència en formar part d'horitzons de del Pla de Transició Ecosocial de l'Ajuntament de Girona, que es va poder escoltar el 21 de setembre passat, el 21 de setembre d'enguany. I ja ho heu escoltat, tenim una feinada que no ens l'acabarem per anar implementant la transició ecològica o ecosocial, millor dit, com ens comentava l'Alfons Pérez, i molt interessant també aquest apunt final respecte a les relacions público-comunitàries i que aquí el programa doncs, ja hem fet menció de molts exemples, especialment amb la cooperativa Resilience Earth, que precisament una de les seves línies de treball és aquesta. De totes maneres, en aquest sentit, no tenia previst comentar-ho, però, però potser sí que és el moment, en aquest sentit tampoc hauríem de deixar enganyar-nos, diéssim, Um, perquè les administracions públiques, i em refereixo a ajuntaments, generalitat o diputació o l'estat espanyol, uh, ens permetin participar mínimament d'aquests canvis, però uh, com una espècie de, de maquillatge o fins i tot de manipulació en la que la ciutadania es pensa que està participant d'aquests canvis quan en realitat són, són coses que ja estan decidides i pactades des de molt amunt, no més enllà del Congrés o de qualsevol Parlament perquè doncs, ja sabem qui veu els, els fils de, de l'economia. En qualsevol cas, doncs, molt interessant i que l'aprofundim, aquestes relacions público-comunitàries, que vol dir que, per exemple, doncs, el, fem, el fem garrotxa sense anar més lluny per entendre'ns i, i tot el que, el que es pugui fer. I què farem en aquests 25 minutets llargs que ens queden fins a les 7 de la tarda? Doncs, en, de moment, ara dir-vos l'autoria de, de la música que, que he posat a la primera hora del programa en aquest reportatge que heu pogut escoltar sobre la visita que es va fer ahir al projecte agroecològic Hort Viu del Mas al Vilar, i que doncs, he pogut editar ràpidament perquè el poguéssiu escoltar. Teníem una música de guitarra molt maca, que és d'en Tot i Soler, si sou seguidors del programa, potser uh, heu caigut en que ja l'havíem escoltat aquesta música en un altre programa i efectivament no m'ha fet res repetir-la perquè és un tema molt maco, sardana flamenca i per tant, tot i soler, els crèdits del programa d'avui també. Hi aquesta música electrònica que sona de fons, ja us la vaig presentar l'altre dia. Diumenge passat és la segona sintonia del programa d'aquesta tercera temporada. Ja Michel Jar amb el tema Oxigen. Passen 4 minutets de dos quarts de set i us proposo que si us ve de gust participar al programa, doncs ho feu tranquil·lament, sense cap vergonya, perquè fins a les set estaré posant música i amb el telèfon obert, atén a qui pugui trucar i, per tant, si vols participar al programa, ho pots fer trucant al 972-4483-65. 44 65. 44 pots comentar el programa que hem fet avui, fer alguna sugerència, compartir l'agenda d'activitats per aquest mes d'octubre, el, el que creguis doncs, més, més interessant per compartir amb els oients d'aquest programa, amb els veïns i les veïnes de les Planes d'Hostoles, en definitiva. i si abans fer referència a l'autoria d'aquella música, d'aquesta música que estem escoltant avui, doncs també puc aprofitar per recordar que aquesta música que escoltem de fons és del grup nord-americà. Ay, ay, ay, que ara tinc dubtes de si és canadenc o nord-americà. Em ah, penso que sí que és nord-americà. Ah, en qualsevol cas es diuen The War on Drugs. La guerra contra la droga. Seria més o menys la traducció, no literal, però seria la traducció. Un gran problema que també tenim a banda de l'emergència climàtica i la mi militarització de la societat. Doncs eh, la guerra contra la droga, contra les drogues també és un, un problema que, que existeix i això fa referència al títol d'aquesta banda, The War on Drugs... aquesta música l'escoltareu normalment amb el separador que us anuncia el podcast del programa i que us ho recordo ara perquè si no podeu escoltar algun diumenge el programa en directe, ho podeu fer a través d'internet a lecodelabai.org lecodelabai.org I aquí trobareu tots els programes d'aquesta tercera temporada, amb el d'avui en 23, però també tots els de la segona i els de la primera. Aquell setembre del 2019, ja fa, doncs, 4 anys, eh, 3 anys, perdó, 3 anys, començarà amb aquesta aventura aquí a l'emissora municipal de Ràdio Les Planes. i com us deia abans, estaré posant música fins a les 7, teniu 20 minutets llargs per poder compartir el que vulgueu. Últimament doncs, veig que els programes de ràdio el que fan és donar un telèfon mòbil i la gent doncs deixa el seu missatge de veu, lo qual doncs, pot ser més pràctic, però també m'agrada que eh, es pugui participar en directe i avui és una bona ocasió per saludar-nos, per conèixer entre els oients i un servidor i també doncs, per eh, compartir també aquesta tasca de divulgació per l'emergència climàtica i compartir qualsevol cosa que vulgueu dir, que voleu compartir amb els veïns i les veïnes d'aquí, de les Quades d'Ustoles. 44, 83, 65. 44, 83, 65. Red Sector A. Si mireu al podcast del programa l'ecodelabai.org tots junts, l'ecodelabai.org trobareu un monogràfic precisament dedicat a aquest triu canadenc que estem escoltant ara mateix de fons, Rash <fixi> Doncs l'estiu del 2020 vaig estar fent aquests eh, programes musicals entre setmana, nocturns i un dels monogràfics que vaig fer va ser aquest dedicat al grup Rush, que el podeu trobar al podcast del programa, si voleu, també. I aquesta cançó ens parla dels de darrers supervivents a la Terra, com aquesta ficció sonora de la Ràdio Pública, La Torre de Vidre. Doncs els Raj ja ens ho deien doncs, fa unes quantes dècades i, evidentment, és una inspiració per la ciència-ficció de, des de fa molts, moltes dècades, molts segles inclús, des de que els humans poden escriure i tenen una mica d'imaginació. I, en aquest cas, la supervivència dels éssers humans no està en risc a nivell fictici, sinó que eh, és una realitat eh, amb la que ens hi haurem d'enfrontar. Eh, esperem que com més tard, millor. I, per tant, doncs, tots aquests programes de mitigació de l'emergència climàtica i de canvis radicals eh, del model econòmic eh, és el que evitaran doncs, que hi hagi menys morts eh, possibles. No? De fet, avui al programa hem escoltat aquesta una, una de les conferències, en la que ens parlava de l'emergència climàtica com, com una guerra, oi, per totes les conseqüències que té i que tindrà, Doncs amb la sintonia del bo, el dolent i el lleig, d'Ennio Morricone, ens acomiadem per aquest diumenge. Ah, ja sé que tenim les xarxes digitals. A mi m'agrada més dir-ne xarxes digitals que xarxes socials, perquè les socials poden ser les, les analògiques, les que... Eh, junten a les persones, a les places als barris, als cinemes als teatres als mercats i, i per tant doncs, ja sé sí que existeixen les xarxes digitals i eh, sembla que és, eh, són, són les formes de comunicació d'avui en dia i les ràdios i televisions locals doncs, estan fent un esforç diguéssim important per, per no sucumbir no? davant d'aquestes xarxes i, i aquesta gran atomització i i infinitat de, de propostes de comunicació que existeixen. però en qualsevol cas doncs us heu fer la possibilitat de que puguesu trucar i de tant en tant, sis quedan eh, aquests últims minuts de programa sense el contingut que, que ja hem acabat, doncs eh, obrir els telèfons perquè pugueu compartir el que vulgueu. I el que és segur que farem és un nou programa el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda. Us espero, doncs, el diumenge 10 d'octubre aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Fins aviat. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes.